Annyit szeretnék mondani, hogy ugye magyarok és magyarok között is lehet félreértés, és gondolom, hogy ti, mint nem magyarok, ö, ö, is félreérthetett dolgokat, főleg, hogyha az az illető nem tud idegen nyelvet. Ugyanis találkoztam egy idősebb bácsikával a keletinél, akiről kiderült, hogy zsidó, és magyarul is beszélt, és Tel Avivbe él, de most itt gyógyíthatja magát, mert itt is van lakása. Jól elbeszélgettünk, és mondta, hogy ő neológ. Fölvettem a kontaktkártyát, és amikor kérdeztem a korára, próbáltam rá kérdezni kicsit olyan félve, feltettem egy kérdést. Hát, hogy a háborúban élte már. a szóval persze, természetesen. És akkor, amikor megkérdeztem pontosan, hogy hány éves, akkor azt mondta, hogy 64, be is írt a kártyára, tehát kiderült, hogy én a második világháborra gondoltam, ő pedig az izraeli hatváltás háborúra. Kis vicces volt az a helyzet. It was a <laughs>